Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah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 dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu SWT kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam sesi Usrah Ali pada hari ini Setelah lama juga kita berhenti, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu SWT kesempatan untuk bertemu Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penganjur daripada Usrah Ali Nakib kita Tuan Haji Azwira dan juga nakib-nakib yang terdahulu Tuan Haji Syarul, Tuan Haji Rahman dan lain-lain yang ada di sini, terima kasih di atas jemputan yang tidak putus-putus bertahun-tahun lah Jemput masih lagi jemput sampai sekarang tak putus-putus lagi. tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi kuliah kita pada hari ini, terima kasih juga yang berada di Qatar dan sahabat-sahabat yang berada di Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan majlis kita ini salah satu di antara perhimpunan yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, tajuk yang saya bincang dengan tuan haji Azwira adalah tajuk yang yang sangat sangat menariklah tajuk uh, membudayakan syariat ataupun mensyariatkan budaya. Tajuk ni mungkin kita dah berulang kali cerita sedikit sebanyak tentang tajuk ini tapi tak ada salahnya untuk kita mengingatkan diri kita sekali lagi supaya uh, agar kita dapat melihat uh, sejauh mana kita menjunjung tinggi syariat Allah SWT dan sejauh mana kita menjadikan budaya yang kita amalkan ni selari dengan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT bila cerita pasal syariat ni saya teringat uh, tentang budaya, bukan tentang syariat tentang budaya ni uh, salutation tu sebahagian daripada budaya juga kan bagaimana kita uh, menyebut nama-nama orang uh, sebagai tanda menghormati orang ini ini sebagai budaya macam kita sebut tadi lah. Uh, ada budaya yang dia tak ambil kisah sangat kalau sebahagian di negeri-negeri Arab ni dia sebut kalau ada Amir dekat situ uh, yang dimuliakan Amir dengan Amir Al-Walid sahaja dua orang ada ada negara tak ada langsung salutation dia kan, dia macam jalan terus je tuan-tuan uh, dan perempuan masuk terus, uh, ada tempat yang kesenian bahasanya tinggi macam di tempat kita di Malaysia uh, semua orang kenamaan disebut satu persatu saya tengok TV Brunei menarik TV Brunei panjang dia kalau kalau ada perhimpunan yang dihadiri oleh keluarga diraja dia punya disebut nama tu sorang-sorang lah daripada, daripada Sultan kaum kerabat Sultan dan sebagainya ini sebahagian daripada kesenian dan sebahagian daripada budaya yang kena mengenal juga dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini itu sama ada mensyariatkan di antara mensyariatkan budaya dan juga membudayakan syariat Tuan-tuan dan Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT Sebagaimana kita sedia maklum Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT Di tengah-tengah masyarakat yang telah wujud Di tengah-tengah masyarakat Artinya di tengah masyarakat yang dah ada budaya mereka sendiri Yang dah ada cara hidup mereka sendiri Iaitu Arab Jahiliyah Yang dinamakan Jahiliyah pada ketika itu Sebab dia punya cara hidup dan juga Kebudayaan mereka ni sangat teruk amalan harian mereka sangat teruk Jadi di tengah-tengah masyarakat itulah Allah Subhanahu Wataala memilih untuk mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak budaya, kebiasaan, cara hidup mereka yang tak baik, yang buruk, yang menzalimi orang di bawah. Contohnya pada ketika itu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang riba menjadi sistem utama keuangan mereka dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, riba menjadi asas jadi orang kaya akan semakin bertambah kaya dan orang miskin akan uh, semakin bertambah miskin sebab sistem riba tu tak boleh bagi mereka keluar, satu dan di tengah-tengah masyarakat yang minum arak adalah satu jenis kemuliaan minum arak uh, orang yang dianggap pemurah adalah orang yang boleh belanja orang lain minum arak, itu masyarakat Arab Jahiliyah sehingga kan uh, pokok anggur tu kiram ataupun kirim kiram maksudnya pokok yang yang murah hati dia berbakti kepada manusia masa dia jadi jus mereka minum dia perah-perah mereka minum dia berbakti kepada manusia bila dia berperang lama sikit dia menjadi bertukar untuk menjadi uh, nabi macam-macam tuak lah masam-masam sikit dia pun minum juga dia pun minum sampai dia berperang lama sikit sehingga dia menjadi khamar pun depa minum juga. Jadi itulah masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi minum arak masyarakat Jahiliyah uh, dianggap satu kebiasaan dan juga kemuliaan kepada mereka. Dan sebagaimana kita tahu, uh, mereka juga sembah berhala. Budaya mereka pada ketika itu mempertuhankan berhala. Dan juga kita dah baca dalam kelas-kelas sirah yang terdahulu, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika itu ada lagi tinggalan agama yang, di, yang diwarisi daripada Nabi Allah Ibrahim AS, tapi mereka dah rosakkan banyak perkara. Apabila Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, kita tahu bahawa Nabi SAW tidak mengubah semua perkara dalam sehari semalam. Nabi tak ubah keseluruhannya. Bahkan kalau kita tengok uh, Sirah Nabi saw, perkara pertama yang ditekankan oleh Nabi saw adalah Akidah adalah uh, ya ahl kitab ta'ala ila kalimah yang sewa wa ba'inakum Allah nabiudda illallah. Ayat tu di Madinah lah tuju kepada ahli kitab, tapi sama juga di Mekah uh, asas yang diajarkan oleh Nabi saw adalah kul huwallahu ahd. Katakanlah. Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Pertama sekali. Bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang rosak, yang ada banyak masalah, Nabi saw memulakan dakwah kepada Tauhid. Budaya dia masih rosak. Kemudian sepuluh tahun Nabi saw tinggal tiga tahun Nabi saw tinggal berdakwah di Mekah. Allah subhanahu wa taala memfardukan solat Setelah lama tu Allah memfardukan solat Dan apabila Nabi saw berpindah ke Madinah, di situ barulah kita lihat bagaimana agama ini ataupun wahyu-wahyu banyak turun berkaitan dengan hukum hakam banyak pada ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba, mengharamkan uh, minum alkohol, mewajibkan ibadat-ibadat uh, yang lain, mewajibkan haji, mewajibkan solat. Jadi budaya banyaknya diubah ketika mereka berada di Madinah. Hukum hakam tentang perkahwinan juga banyak telah diubah ketika mereka telah pergi ke Madinah. Mereka diperintahkan berperingkat-peringkatlah mereka diperintahkan untuk ceraikan isteri mereka yang masih tidak beragama Islam limit untuk perkahwinan hanya dengan 4 orang isteri sahaja dan sebagainya bermulalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah kita lihat di situ bermulalah pertembungan yang jelas di antara budaya dan juga syariat di mana syariat telah datang dan mengambil alih banyak perkara-perkara yang dianggap budaya pada masyarakat jahiliyah. Lepas tu kata Aisyah radhiyallahu anha, tapi bukan bukan ubah semua. Bukan mengubah kesemuanya. Kalau kita tengok sirah kita faham. Budaya-budaya baik yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ubah. Nabi iktiraf budaya yang baik. Masyarakat jahiliyah dia ada pertunangan al-khitabah khitbah uh, khitabah uh, bertunang dulu lepas bertunang cukup untuk buat kenduri dan cukup disempurnakan segala rukun berlakulah perkahwinan Nabi SAW terima bertunang dahulu barulah berlaku perkahwinan lepas daripada pertunangan kemudian apa lagi perkahwinan perkahwinan peka, Arab jahiliyah ada bentuk perkahwinan yang sama macam zina untuk satu orang perempuan dia boleh duduk dengan siapa sahaja yang dia nak kemudian dapat anak dia dia boleh pilih nak bagi anak tu bin kepada siapa ataupun dia pergi jumpa kepada syekh kampung tanya anak ni siapa punya anak ini semua dibatalkan tetapi perkahwinan yang seorang lelaki dengan seorang perempuan yang direba'i oleh wali perempuan tu diiktiraf dan diteruskan sama juga dengan wasiat Arab jahiliah terkenal dengan wasiat ada wasiat mereka yang dianggap sangat zalim kita dah baca dalam kelas-kelas sirah dahulu antara uh, perkara yang Arab Jahiliyah anggap satu kemuliaan mereka kata kalau kalau anak yang ditinggalkan adalah anak perempuan, mereka tak tinggalkan apa-apa kepada anak tu, dia sanggup tinggalkan harta dia kepada orang lain untuk mewarisi anak perempuan tak ada harta langsung, Islam datang, Nabi SAW ubah budaya tu, tak boleh, ada limit, wasiat baik Arab Jahiliyah amalkan wasiat Allah turunkan ayat al-Quran tentang kepentingan wasiat tetapi ada limit 1/3 sahaja tak boleh lebih. Dalam faraid sebagai contoh budaya mereka laki ambil semua. Arab jahiliah ni perempuan kira kedudukan mereka sangat sangat dipandang rendah melainkan keluarga-keluarga terpuji. Laki akan ambil uh, ambil semua bahagian, perempuan tak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat perbetulkan li-dhakari mithlu hadhil unthayayn. Laki hanya boleh dapat sebagaimana yang dimiliki oleh dua orang perempuan sahaja, yang kalau ada anak perempuan, dia layak untuk dapat separuh daripada apa yang diterima oleh lelaki meskipun lelaki menanggung kafalah menanggung, jadi jadi uh, kafil ataupun jadi orang yang yang menjaga, penjaga kepada perempuan, itu kekal, dia tetap kena jaga tapi harta setengah dapat kat perempuan. Jadi ini semua antara perkara-perkara yang diubah budaya yang diubah. Kemudian ada juga beberapa perkara yang apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, Nabi dapati bahawa budaya orang Mekah dan orang Madinah berbeza. Dan di sini ada beberapa perkara yang Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam tidak keras untuk memaksa mereka mengikut mana-mana budaya. Antara salah satu budaya yang yang Mekah dan Madinah berbeza adalah fungsi perempuan dalam keluarga ataupun dalam hubungan suami isteri. Orang Mekah kebiasaannya pada mereka perempuan tak ada kedudukan langsung. Suami dialah yang mengawal wanita, dialah yang membuat segala keputusan, isteri tak boleh cakap apa-apa kebiasaannya. Bila sampai di Madinah, orang Madinah pula budayanya berbeza di mana uh, isteri mereka biasa membantah mereka biasa berbincang dengan mereka biasa memberi pandangan pandangan kedua kepada suami jadi orang Mekah datang budaya baru mereka bantah sebahagian daripada para sahabat melihat uh, tak baik kesan ni tak baik antaranya Sayyidina Umar bagi tahu kepada Nabi SAW Ya Rasulullah isteri-isteri kita bila sampai ke Madinah mereka mula membantah dulu di Mekah tak bantah tapi di Madinah dah bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak halang pun, tak kata yang tu tak baik ataupun tak tolak. Ada juga budaya Madinah yang kolot. budaya Madinah yang kolot. Budaya ni kita kata kefahaman pun termasuk budaya juga. Orang Mekah lebih terbuka. Kita satu sebab yang salah satu contoh kan kalau tuan-tuan perasan kita baca dalam kelas-kelas sirah tentang mesti lagi tentang tentang hubungan suami isteri ni, orang Madinah mereka terkesan dengan pengaruh Yahudi. Di Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dah ada orang Yahudi. Orang Yahudi kata bila suami dengan isteri nak bersama mestilah uh, daripada hadapan sahaja. Daripada side tak boleh, daripada side belakang tak boleh, sambil berdiri tak boleh, sambil duduk semua tak boleh. Dia mestilah uh, macam biasalah daripada side depan sahaja. Kepercayaan orang Madinah diwarisi daripada orang Yahudi. Apabila para sahabat mereka sampai ke Madinah Uh, ini mungkin perbincangan orang lelaki mana-mana pun sama, mereka pun cerita lah berbincang sama sendiri mana side yang mereka biasa, orang Yahudi marah orang Yahudi kata bahima. kamu berhubungan dengan isteri sama seperti binatang-binatang berhubungan tak ada adab, adab mesti depan tak boleh daripada arah-arah lain semua, tak boleh kepercayaan Madinah sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat betulkan Nisa'ukum harthul lakum Faktuh harthakum Anna syiktum Perempuan-perempuan kamu adalah Ladang-ladang uh, kamu Maka datangilah ladang-ladang kamu Daripada arah mana yang kamu Kamu kehendaki Budaya kan berbeza Dan ada juga lah contoh Banyak lagi lah contoh Budaya-budaya yang Okey Nabi SAW kekalkan Yang tak okey Nabi SAW ubah dan padamkan budaya itu Kefahaman kadang-kadang Tak tahu sebab tu ada hadis Di mana Nabi SAW kata Aku hampir-hampir Hendak melarang kamu daripada untuk uh, Bersama dengan isteri ketika isteri sedang menyusukan anak Ataupun menyusukan anak ketika isteri sedang mengandung Aku hampir-hampir menghalang kamu Daripada melakukan perbuatan itu Sebab orang Arab Anggap perbuatan itu melemahkan Perbuatan itu perbuatan yang tak baik susu tak tak berkualiti dan sebagainya sehinggalah kata Nabi SAW sehingga aku dengar orang Rom dan Parsi melakukan perkara yang demikian dan tak ada masalah berlaku kepada mereka jadi Nabi pun tak larang jadi uh, di peringkat permulaan ni saya nak cerita agama Islam datang dalam masyarakat yang telah pun ada budaya dia telah pun ada kebiasaan cara hidup mereka itu arab jahiliyah jadi apa yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi datang untuk mengajarkan syariat okey nabi datang mengajarkan syariat pakej lengkap syariat tu apa syariat ni kira merangkumi kesemua hukum hakam agama Kan ada hukum akidah kepercayaan kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan, kita menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, beriman dengan para rasul, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan kebangkitan semula setelah orang dimatikan, dimatikan kawdak dan qadar, ini semua letak dalam satu pakej akidah, kepercayaan, dia tak ada kena mengena dengan, dengan amalan, ada kena mengena dengan bahagian tubuh badan kita sekadar kepercayaan sahaja tak buat apa-apapun apa yang hampa percaya tapi kepercayaan ni pentinglah kalau silap percaya kafir orang tu kepercayaan kemudian satu lagi syariat juga datang dalam bentuk ibadah dalam bentuk amalan ada dalam bentuk amalan yang berupa amalan seperti solat puasa zakat, haji amalan yang dibuat semata-mata untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa semata-mata untuk menyembah Allah amalan ada pula amalan yang datang dalam bentuk mengaturkan tingkah laku manusia dan sebagainya hukum hakam perkahwinan pembahagian harta pusaka ini semua termasuk di dalam kalau kita nak bagi nama hukum hakam fiqah duk bawah syariat juga jadi bila kita nak nama kata syariat syariat ni luas satu dia merangkumi akidah kepercayaan akidah tu tawhid menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa akidah dengan rukun-rukun iman satu bak yang kedua amalan-amalan yang dilakukan sama ada amalan tu ibadat semata-mata ataupun amalan tu berkaitan dengan tingkah laku seharian yang kedua amalan dan yang ketiga nilai-nilai ataupun qiam ataupun akhlak ini kategori yang ketiga pula kategori yang ketiga sebahagian ulama mereka namakannya tasawuf yang ketiga nilai-nilai yang murni nilai-nilai yang baik untuk diamalkan akhlak-akhlak yang mulia termasuk juga di dalam tu tazkiyatun nafs bagaimana membersihkan dan menyucikan jiwa ini letak dalam satu bakul lagi nama berbezalah ada ulama' namakan dia raka'iq imam bukhari tulis kitab nama al-adabul mufrad, ada orang namakannya tasawuf ada orang namakannya akan akhlak tapi ini semua penting juga sebahagian daripada syariat tapi yang ketiga ni dia berbeza sikit dengan hukum hakam pekah Hukum hakam fiqah kena mengaji, kena mengaji, kena tahu amalan dia. Tetapi, bila bincang tentang uh, qiyam, tentang akhlak, tentang budi peker, pekerti, tentang uh, penyucian jiwa, ini semua bukan tentang banyak mana kitab yang boleh dibaca. Ha, ini bab lain pula. Ini bab tentang jiwa seseorang itu dan bagaimana jiwa yang bersih menzahirkan tingkah laku yang baik dan terpuji. Ini, ini bab yang susah nilai-nilai yang baik bagaimana boleh berada dalam diri seseorang jadi campur semua ni ini semua adalah syariat jadi Nabi SAW datang sekali lagi untuk apa? untuk menyampaikan agama ini untuk mengajarkan syariat. syaraat ba'athafikum rasulam minkum Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepada kamu rasul yang mana dia ini daripada kamu sendiri. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kamu al-kitab dan juga al-hikmah. Kitab Al-Quran dan juga hikmah para ulama mengatakan sunnah Bila kita kutip-kutip kutip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berada di dalam Al-Quran, tiga benda lah yang utamanya. Aqidah Amalan, amalan dan juga akhlak itu adalah syariat. Dalam masa yang sama budaya pula dia berketuh dengan syariat, kan? Budaya berketuh dengan syariat. Bila kita kata budaya ni dia berbeza dengan tabiat, okay? Tabiat tu uh, tabiat orang secara semula jadi apa yang menjadi kebiasaan dia dia selalu buat dia sokong je dia mangkit pagi, mesti minum dulu, itu tabiat lah, dia sendiri, berbeza setiap orang. Dan budaya juga berbeza dengan trend, trend ni dia datang dan dia pergi. Dia datang sekejap je, orang amalkan trend tu, lepas tu trend tu pun hilang, orang pun dah tak amal dah. Itu trend, trending sekejap je. Macam apa, pakaian kan, jenis-jenis pakaian yang baru ni, datang sekejap orang pakai, lepas tu hilang lagu-lagu hiburan-hiburan inilah, lah apa semua drama-drama yang orang tengok ni semua dia trend main musim, satu musim semua orang suka drama Turki 300, 400 episode pun boleh duduk layan betul-betul sebab suka tak ada sebab lain, suka, trend lepas tu trend tu pun hilang ini trending, ha? dia bukan bukan budaya kalau nama kan, bagai contoh, nama nama tu apa, trend ke budaya? bergantung lah, bergantung kepada masyarakat tu sendiri Orang Arab, nama adalah budaya. Kita dengar nama tu, kita tahu. Nama ni, nama orang Khalid. Kau dia pusing-pusing kat situ, nama Khalid. Yusuf, apa Ibrahim, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Ali, Hamad. Ini semua, Ahmad. Ini semua nama-nama Khalid. Bila kita dengar nama yang sebahagian nama, kita tahu. Ini nama-nama, mungkin nama-nama yang... Uh, nama orang-orang Egypt orang Mesir suka nama-nama begini sebahagiannya, ada nama yang kalau Tarkib, gabung dua tiga patah perkataan ini Arab-Arab Afrika mereka suka nama begitu Fathul Bab banyak nama yang gabung dua patah perkataan jadi, ini juga budaya lah cuma di tempat kita, nama mungkin bukan budaya, nama trending dia jadi trend, satu masa ada satu nama, satu jenis nama yang famous nama tu ramai orang pakai generasi akan datang pula Nama-nama lama dulu orang tak pakai dah Nama Arab lah ni Daripada dulu nama dia macam tu juga Tapi nama kita kebiasaannya Semakin ke depan Satu semakin panjang lah Dulu satu patah perkataan Jadi dua patah perkataan Dan ni Lama orang empat tiga empat patah perkataan Dia, dia jadi ah ha, dia berubah-ubah Jadi trend berubah-ubah Budaya dia kekal dalam Satu jangka masa yang panjang Untuk masyarakat itu Sama seperti syariat jadi budaya dan syariat fungsi dan kedudukan dia sama. Dia kekal dalam masa yang lama. Ada budaya yang berbentuk kepercayaan. Ada budaya yang berbentuk kepercayaan. Kalau kita kadang-kadang tidak budaya ni tak perlu berdasar berasaskan kepada dalil. Dia tak ada dalil pun. Tapi sekumpulan masyarakat percaya dengan satu kepercayaan yang sama jadilah budaya kepada mereka. Macam orang percaya apa, orang percaya, orang dulu dulu kan percaya kalau nak masuk hutan, kena minta izin dulu dengan dengan datuk nenek ke dengan makhluk-makhluk yang tinggal di hutan tu, kemudian aa, baru boleh masuk hutan. Ini budaya, tapi betul tak budaya ni? Budaya ni adalah budaya yang salah kerana dia bercanggah dengan akidah. Akidah Islam mengajar kita, mesti minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan a'udzubikalimatillahi tamma timi syarri ma khalaq minta lindung dengan Allah bukan minta lindung dengan makhluk apabila kita selalu minta lindung dengan makhluk kita apa datuk nenek anak cucu minta lalu lama kelamaan makhluk tu jadi sombong wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijalim minal jinn fzaduhum rahaqa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya satu kumpulan manusia akan minta pelindungan dengan satu kumpulan jin, sehingga jin ni akhirnya jadi besar kepala. Dia tak ada kuasa. Tapi orang seronok dah pergi minta lindung dengan dia. Orang seronok dah pergi minta bagi pelindungan, akhirnya dia pun jadi bangga sebab orang dah minta tolong dengan dia. Jadi itu kepercayaan yang salah. Kepercayaan. Kemudian, ada juga budaya yang berbentuk amalan budaya yang dia datang dalam bentuk amalan seharian. Kadang-kadang dia clash dengan syariat, tapi kadang-kadang dia tak clash dengan syariat. Nanti kita akan ceritalah di mana dia ada clash. Eh budaya-budaya seharian macam biasalah kita jumpa orang apa, kita buat, makanan kita macam mana, pakaian kita macam mana. Nanti kita boleh cerita lebih lanjut lagi dan ada budaya berbentuk berbentuk uh, Nilai, -nilai. nilai Uh, akhlak, apa, apa uh, tingkah laku yang dianggap terpuji dan tak terpuji. Baik. Seterusnya, ini benda penting lah yang kita kena tengok. Bismillah.